Və 2 fəsil Efesdə olan cəmiyyətin mələyinə yaz. 7 ulduzu sağ əlində tutan, 7 qızıl çıraqdanın arasında gəzən belə deyir: Sənin əməllərindən, zəhmətindən, gözümündən və şər adamlara dözmədiyindən xəbərdaram. Həvari olmadıqları halda özlərini həvari adlandıranları sınaqdan keçirdim və onların yalançı olduğunu müəyyən etdim. Sən dözümlü oldun. Mənim adım naminə tap gətirdin və yorulmadın. Amma səndən bir şikayətim var. Əvvəlki məhəbbətindən əl çəkmisən. Buna görə də haradan yıxıldığını yadına sal. Tövbə et Və əvvəl etdiyin işləri gör Əks təqdirdə tövbə etməsən Yanına gəlib çıraqdanını yerindən götürəcəyəm Amma yaxşı ki, sən Nikolaçıların əməllərinə nifrət edirsən Mən də onlara nifrət edirəm Qulağı olan qoy eşitsin ki, ruh cəmiyyətlərə nə deyir? Qalib gələnə Allahın cəmmətində olan həyat ağacından yeməyə imkan verəcəyəm. İzmirdə olan cəmiyyətin mələyinə yaz. Birinci və sonuncu olan, ölüb yenidən dirilən belə deyir. Sənin əziyyətindən və yoxsulluğundan xəbərdaram, amma sən zənginsən. Yəhudi olduqlarını iddia edənlərin küfründən də xəbərdarım. Amma onlar yəhudi deyil, şeytan yığıncağıdır. Çəkəcəyin əzabdan heç qorxma. Bax, iblis aranızdan bəzisini zindana atacaq ki, sınaqdan keçəsiniz. Siz on gün əziyyət çəkəcəksiniz. Ölüm bahasına olsa da, sadiq qal. Mən sənə həyat tacını verəcəyəm. Qulağı olan qoy eşitsin ki, ruh cəmiyyətlərə nə deyir. Qalib gələn ikinci ölümdən heç zərər görməyəcək. Bergamada olan cəmiyyətin mələyinə yaz. İki ağızlı iti qılıncı olan belə deyir. Görharada şeytanın taxtı olan yerdə yaşadığın halda Mənim adıma bağlı qaldığından xəbərdaram, barəmdə sədaqətlə şəhadət edən, aranızda şeytanın yaşadığı yerdə öldürülən Antipanın günlərində belə mənə olan imanından imtina etmədən. Amma səndən bir az şikayətim var. Aranızda bilamın təliminə bağlı olanlar var. O balaqı öyrətdi ki, İsrail övladlarını büdrədərək bütlərə təqdim olunan qurbanların ətni yeməyə və əxlaqsızlığa azdırsın. Eləcə də sənin içində Nikolaçıların bu cür təliminə bağlı olanlar var. Buna görə də tövbə et. Yoxsa tezliklə sənin yanına gəlib ağzımdan çıxan qılıncla onlarla döyüşəcəyəm. Qulağı olan qoy eşitsin ki ruh cəmiyyətlərə nə deyir Qalib gələnə mən gizli saxlanan mannadan verəcəyəm Ona bir ağ da verəcəyəm ki üstündə yeni ad yazılıb Bu adı da daşı alandan başqa heç kəs bilmir Tiyatirada olan cəmiyyətin mələyinə yaz Gözləri odlu alova ayaqları da pardaqlanmış tunca bənziyən Allah oğlu Belə deyir, sənin əməllərindən, məhəbbətindən, imanından, xidmətindən və dözümündən xəbərdaram. Son işlərində əvvəlkilərdən daha çoxdur, amma səndən şikayətin var. Sən özünü Peyğəmbər adlandıran qadın izə imkan verirsən ki, mənim qullarıma əxlaqsızlıq, və bütlərə təqdim olunan qurbanların ətni yeməyi öyrədərək onları aldatsın. Mən ona möhlət verdim ki, tövbə etsin, amma əxlaqsızlığından tövbə etmək istəmir. Bax, onu xəstəlik yatağına salıram. Onunla zina edənlər birgə etdikləri əməllərdən tövbə etməsələr, onları da böyük əziyyətə döykar edəcəyəm. Onun evladlarını azara salıb öldürəcəyəm. Bütün cəmiyyətlər də biləcək ki, insanın daxilini və ürəyini araşdıran mənəm və hər birinizə əməllərinizə görə əvəz verəcəyəm. Amma siz tiyatirada olan digərlərinə, yəni bu təlimi qəbul etməyənlərə və şeytanın dərin sirri adlandırılan şeyləri öyrənməyənlərə deyirəm. Üstünüzə başqa bir yük qoymuram. Ancaq mən gəlincəyə qədər özünüzdə olana bağlı qalın. Qalib gələnə və mənim buyurduğum işlərə sona dəq riayət edənə millətlər üzərində səlahiyyət verəcəyəm. Təmir əsə ilə onlara ağalıq edəcək. Saxtsı qablar kimi onları çilik-çilik edəcək. Bunu atandan necə aldımsa, eləcə də ona verəcəyəm. Dan ulduzunu da ona verəcəyəm. Qulağı olan qoy eşitsin ki, ruh cəmiyyətlərə nə deyir?